Lista Istoria Culturii și Civilizației 7: Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 44. Se vede prin urmare că Iugs. Este un filozof școlastic care vrea să impună studiul științelor profane a celor șapte arte liberale inseparabile, căci acestea se susțin reciproc pentru a forma un filozof, discipline care pe drept sunt numite trivium și quadrivium, pentru că ele sunt tot atâtea ghilimele căi, închid ghilimele, în paranteză vie, închid paranteza, ce conduc sufletul spre înțelepciune. În operele sale, acest spirit vast și cuprinzător, erudit și enciclopedist dintre cei mai mari ai timpului său, ține să adune tot ce îi se pare esențial, atât în științele profane, cât și în câmpul teologic, fără a le opune pe unele altora, și a căror organizare organică și logică, în paranteză accentuând totuși sensurile simbolice și alegorice, închid paranteza, anticipează sumele secolului următor. De sacramentis este o adevărată suma teologică. Didascolion este o metodologie a cultivării spiritului, în paranteză, inspirată din exemplele lui Isidor, Beda și Hrabanus Maurus, închid paranteza, indicând discipolilor ce anume trebuie să citească, în ce ordine și în ce fel, căci autorul consideră importantă nu sporirea, ci aprofundarea cunoștințelor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Tot aici, Hughes propune o clasificare a științelor reducându-le la patru, care le conțin pe toate celelalte. Știința teoretică, cea care caută să descopere adevărul în paranteză și care cuprinde teologia, fizica și matematica cu subdiviziunile ei, aritmetica, muzica, geometria și astronomia. Închid paranteza, știința practică referitoare la conduita în viață în paranteză și care se împarte în morala individuală, familială și politică. Închid paranteza, mecanica, știința legată de activitățile de fizică. Fiecare zi, în paranteză, împărțită în șapte ramuri, țesătorie, amurărie, navigație, agricultură, vânătoare, medicină și teatru, închid paranteza. În fine, logica, știința de a gândi corect și de a discuta rațional, în paranteză, știința logicii cuprinzând gramatica, teoria demonstrației, retorica și dialectica, închid paranteza. Această diviziune a lui Hughes de Saint-Victor va fi una din cele care vor inspira clasificările științelor propuse în secolul următor al XIII-lea. Încheiat, notă 1. Tot aici, Hughes dezvoltă și o teorie a cunoașterii. Potrivit acesteia, cunoașterea are un triplu obiectiv atins cu ajutorul celor trei facultăți – în paranteză, sau ghilimele ochi, închid ghilimele ocului, închid paranteza, cu care este înzestrat intelectul uman prin ghilimele ochiul trupului, închid ghilimele, în paranteză oculus carnis, închid paranteza. Se ajunge la cunoașterea lumii exterioare, senzoriale, cu ajutorul ghilimele ochiului rațiunii, închid ghilimele, omul se pătrunde pe sine însuși, cunoscând tot ce cuprinde euul său. Prin ghilimele ochiul contemplației, închid ghilimele, se apropie de Dumnezeu, de cunoașterea divinității. Cu alte cuvinte, lumea exterioară este percepută prin simțuri, cunoașterea de sine este rezultatul introspecției, introspecția ne duce la cunoașterea lui Dumnezeu, care se desăvârșește prin iluminarea mistică. Sau, cogitatio este o privire extensivă și superficială, meditatio o reflexie susținută și deliberată asupra unei întrebări, iar contemplatio este intuiția profundă și atotcuprinzătoare. Totodată, Hughes respinge doctrina panteistă, formulând, în schimb, o vagă teorie atomistă. Corpurile sunt compuse din atomi, elemente simple și dinamice, capabile de a crește și de a se înmulți. Mișcarea acestor atomi explică schimbarea formelor corporale ale lucrurilor și ființelor. În paranteză, teoria cunoașterii a lui Hughes a fost dezvoltată de discipolul și succesorul său, Richard de Saint-Victor. Închid paranteza. Cu școala de la Mănăstirea Saint-Victor, misticismul lui Bernard de Clairvaux, care căuta calea ce duce la iubirea de Dumnezeu, a fost depășit prin contemplația mistică, ghilimele Victorinii, închid ghilimele, vizează cunoașterea pur și simplu. În felul acesta ei se îndepărtează de mistica lui Bernard, apropiindu-se mai mult de gândirea lui Anselm de Canterbury. Figura pagina 41. Reprezintă o poză. Teologul Jean Gerson Gravură de autor anonim. Încheiat figură. Figură pagina 43. Reprezintă o poză. Vazo relief în paranteză din biserica S. punct Domenico Bologna, paranteza, de Fra Guglielmo. Se scrie G U I O. Da Pisa, inspirată de stilul maestrului său Nicola Pisano, către 1264. Încheiat figură. Școlastica Direcția filozofică dominantă în evol mediu, filozofia sa, prin excelență, a fost școlastica, o direcție însă care nu se identifică cu întreaga filozofie medievală, cum pretindeau umaniștii renașterii. În realitate, filozofia medievală nu este deloc omogenă, din potrivă, însumează, cum s-a văzut, și, mai sus, o mulțime de alte sisteme divergente. Școlastica este o sinteză formată în perioada cuprinsă între secolele 9 și 12, la constituirea căreia au participat marea majoritate a filozofilor timpului, fără ca unitatea de sistem școlastic să sterilizeze sau să anuleze originalitatea diferiților săi reprezentanți în parte. Cunoscând perioada de apogeu în secolul 13 școlastica a început să decadă ca sistem predominant spre sfârșitul secolului al XIV-lea. Dar elementele de conținut esențiale școlastice, în paranteză în timp ce cele de metodă degenerau progresiv în verbalism steril, închid paranteza, au continuat să se afirme intermitent până în zilele noastre, în paranteză, prin curentul neotomist cu influențe și asupra existențialismului catolic. Închid paranteza, îndeosebit după ce în 1879 Papa Leon al XIII-lea a declarat tomismul drept filozofia oficială a Bisericii Catolice. Definiția curentului prin examinarea etimologiei termenului este insuficientă și neconcludentă. În nevul mediu timpuriu, școlasticus era magistrul ce conducea o școală în care se predau cele șapte arte liberale, sau un om cultivat care își însușise aceste discipline, sau prin extensiune orice erudit, ori profesor, în paranteză, ceea ce nu însemna deloc că orice școlasticus, în această ultimă accepție a termenului, ar fi fost neapărat și un filozof, ghilimele școlastic, închid închid paranteza. În epoca nașterii, termenul capătă un sens peiorativ, devenind sinonim cu ghilimele sofist, închid ghilimele, în paranteză și indicând un teolog sau un filozof din evul mediu, ghilimele incult, închid ghilimele, închid paranteza. Pe de altă parte, în evul mediu timpuriu erau numiți ghilimele școlastici, închid ghilimele, și astronomii și cei care predau muzica, nu numai teologii sau filozofii. Mai concludentă, în paranteză, dar tot insuficientă, închid paranteza, este definirea școlasticii prin metoda sa didactică, vezi, nu dă unu, și mai ales prin metoda silogistică folosită frecvent, deși aceasta a fost doar unul din procedeile la care recurgeau magistrii filozofii medievali. În realitate, școlastica se definește esențialmente prin conținutul doctrinei profesate. În primul rând, școlastica este o filozofie concepută ca dependentă de teologie, ca atare subordonată autorității bisericii și orientată de teologia catolică. În paranteză, o poziție în care se găseau în raport cu teologiile respective și filozofiile, ghilimele, școlastice, închid ghilimele, arabă, iudaică, bizantină sau mai târziu, cea protestantă, închid paranteza. Citesc notă 1, despre care s-a vorbit în volumul 6 al prezentei lucrări. Încheiat notă 1. Această situație însă nu plasa filozofia școlastică într-o funcție pur apologetică sau hermeneutică a religiei și nu îi altera fundamental caracterul propriu de ghimele filozofie. închid ghilimele, de și multe probleme dezbătute de școlastică își aveau originea punctul de pornire pe terenul discuțiilor teologice, ghilimele, ceea ce... Explică faptul că, în unele și aceleași părți, teoriile filozofice se întâlnesc alături de doctrinele teologice. Închid ghilimele, observă mă mare punct de vulf. Ghilimele, teologii caută în filozofie argumente în favoarea credinței lor, închid ghilimele, mergând până la a proceda la o apologetică, ceea ce nu mai este filozofie evident. Dar chiar începând din secolul al XII-lea, filozofia nu se mai confunde cu teologia. Fiecare își are propriile principii și metode, chiar dacă în evoluția lor rămân solidare. Totuși, în anumite probleme, filozofia este subordonată teologiei. Cu toate acestea, primatul credinței asupra rațiunii și controlul teologiei asupra filozofiei nu sunt suficiente motive pentru a justifica definirea școlasticii exclusiv prin aceste note, cei au fost imprimate și care i s-au impus explică în continuare autorul citat și nici nu compromite prea mult autonomia filozofiei. Filozofia continuă să își păstreze un sens prin ea însăși în măsura în care furnizează o explicație rațională a lumii, a vieții, a omului. Pe de altă parte, o serie de doctrine din cadrul filozofiei școlastice, de pildă cea atomistă explicând Constituția Corpurilor, nu au nicio legătură directă cu teologia. Modul de a pune o problemă, argumentele invocate, explicațiile și concluziile rezultate, adeseori heterodoxe, nu înseamnă neapărat o înfruntare deliberată și ostentativă, o stilă și polemică a dogmei, ci doar un mod propus pentru a o explica. În paranteză, ceea ce de altfel o permiteau măcar până la un punct însuși principiul și metoda, tipic medievală de interpretare alegorică și simbolică, închid paranteza. În sfârșit, chiar intelectualii înșiși din evul mediu distingeau net filozofia de teologie. Prima era o încercare de explicație de ansamblu cu ajutorul rațiunii a lumii, a omului, a vieții și a ordinei universale și deci având un interes în sine și pentru sine, în timp ce a doua nu făcea decât să sistematizeze doctrinele, ghilimele revelate, închid ghilimele în Sfânta Scriptură. Iar, în această încercare de explicație rațională, filozofii puteau face apel nu numai la patristica răsăriteană sau la autoritatea celui mai însemnat părinte al Bisericii Catolice, la Sfântul Augustin, ci și la a unor gânditori păgâni, arabi, iudaici sau greci, pitagoreici sau stoici, la Democrit sau Epicur, mai cu seamă la Platon și Aristotel, vezi nută 1, de asemenea și la neoplatonicieni, discutând liber și chiar însușindu-și unele din doctrinele lor, ceea ce înseamnă că toți acești ghilimele păgâni închid ghilimele au exercitat într-o măsură mai mică sau mai mare o influență efectivă asupra filozofiei școlastice. Citesc nota 1. Pe care mari școlastici ca John din Salisbury îl numeau ghilimele filozofus închid ghilimele filozoful prin antonomasie, iar Albert cel Mare, archi-doctor filozofie, și care a devenit în secolul XIV, datorită marii popularități a averoismului, ghilumele patronul oficial închid ghilumele al filozofiei antișcolastice. școlastice notă 1 Sub raportul conținutului tematic propriu-zis, școlastica nu manifesta ambiția unei totale ghilimele originalități, închid ghilimele, nu căuta cu orice preț să formuleze concepte și doctrine noi, ci să comenteze cât mai rațional cu putință adevăruri date revelate transmise de textele sacre, în paranteză și uneori de cele ale patristicii, închid paranteza, spre a le argumenta și justifica, spre a și, le și celorlalți cu ajutorul rațiunii pe o cale acceptată de rațiune. Poziția filozofiei în raport cu credința era, într-adevăr, aceea de a o ajuta, susține, sprijini, ghilimele, servi, închid ghilimele, ancila, teologie, dar era o servitute dintr-un început acceptată. Și o servitute relativă, întrucât nu numai că filozofia nu era cu totul asimilată și desfințată de către teologie, dar ambele continuau să-și păstreze, în esență, autonomia. În felul acesta, filozofia școlastică apare ca un dialog, în paranteză, mai mult sau mai puțin calm, închid paranteza, între rațiune și credință, ca afirmarea unei poziții, în paranteză, mai mult sau mai puțin independente, închid paranteza, a omului față de o ghilimele autoritate, închid ghilimele, fie aceasta text sacru, personalitate unanim respectată, tradiție, instituție consacrate, necontestate, considerate chiar intangibile și, într-un fel, un act al intelectului de revendicare, în paranteză minimă, cele mai adeseori închid paranteza, a demnității și libertății de afirmare a omului ca ființă rațională. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât în sfera de preocupări a școlasticilor, intrau și probleme aparținând unor domenii științifice, în care filozofii se dovedeau a avea orientări temenice, ca cele ale matematicii, anatomiei și fiziologiei, medicinei, psihologiei, staticii și dinamicii, opticii și științelor naturii și altelor. În lunga sa evoluție de șase secole, școlastica a cunoscut trei etape. Perioada secolelor 9, 12, în care apare personalitatea lui Scotus Erugena, este caracterizată în mod prevalent de interesul pentru logică. În această perioadă ia naștere și capătă amploare dezbaterea în jurul problemei ghilimele universaliilor. Închid ghilimele, elaborarea tezelor mistice, curentul raționalist reprezentat de Abelard și în fine cel al școlii din Chartres. Apogeul școlasticii este atins prin Albert cel Mare și Toma din Achino în secolul XIII, în timp ce secolele XIV și XV au însemnat cu Sieger de Brabant, Dans Scotus și Ocam perioada ei de disoluție. Figură, pagina 47. Reprezintă o poză. Statuia regelui Sfântul Ludovic, în paranteză detaliu, închid paranteza, interiorul catedralei din Reims, către 1240. Încheiat figură. Figură, pagina 49. Reprezintă o poză. Biserica -Mare, punct Fosca, în paranteză pe plan octogonal, închid paranteza, din primii ani ai secolului XI. În stânga, Catedrala Torcello, în paranteză, Veneția, închid paranteza, încheiat figură. Ghilimele. Disputa universalilor, închid ghilimele. Între temele centrale ale filozofiei, iar în ultimele decenii ale secolului XI și prima jumătate a secolului următor, cea mai mult discutată de către magiștrii de logică și dialectică a fost problema ghilimele universalilor, închid ghilimele. În termenii cei mai simpli, problema se prezenta în felul următor. Adevărata realitate este oare exprimată de ghilimele universalii, închid ghilimele, de genuri, de specii, de concepte universale, în paranteză, de conceptul de ghilimele om, închid ghilimele, de ghilimele animal, închid ghilimele, de ghilimele plantă, închid ghilimele, închid paranteza, sau este constituită din ființe, obiecte sau însușiri individuale, în paranteză, omul, petru, planta, stejar, obiectul cutare de culoare roșie, etc., închid paranteza. Genul sau specia, cu alte cuvinte, conceptul indică un obiect, o ființă, o calitate concrete, ori poate că noi ghilimele izolăm, închid ghilimele, lucrurile și ghilimele inventăm, închid ghilimele, termeni care denumesc aceste concepte întrucât ne sunt utili pentru o operație de clasificare. Întrebarea avea o importanță fundamentală atât pentru gnoseologie cât și pentru metafizică. Pentru că, dacă se admite că adevărata realitate în paranteză, nu numai cea percepută de simțuri, ci și cea admisă de intelect ca ghilimele existând, închid ghilimele, închid paranteză, este constituită din concepte, în paranteză, categorii, genuri, specii, închid paranteza, din ghilimele universale, închid ghilimele, înseamnă că valoarea rațiunii este salvată, în paranteză, întrucât conceptele sunt într-adevăr rezultate ale unei operații mentale, închid paranteza. Dacă însă admitem că adevărata realitate este constituită din ființe, în paranteză obiecte, calități, închid paranteza, individuale pe care deci le percepem direct, nemijlocit, pe cale senzorială, înseamnă că simțurile noastre au prioritate față de rațiune. Ralierea filozofilor și teologilor la unul sau la celălalt dintre răspunsurile date, dintre soluțiile propuse, a dus la ghilimele disputa universalilor, închid ghilimele, discuții care au stat în centrul preocupărilor filozofice și teologice timp de aproximativ șase decenii. Cei pentru care numai entitățile concrete, individuale, în paranteză, ființe, obiecte însușiri, închid paranteza, sunt într-adevăr reale, în timp ce conceptele generale, în paranteză, ghilimele universaliile, închid ghilimele închid paranteza, nu sunt decât niște abstracții, niște simple cuvinte, în paranteză, nomina, închid paranteza, au fost indicați prin termenul de ghilimele nominaliști, închid ghilumele, ceilalți care susțineau că realitatea este constituită din concepte, în paranteză, genuri, specii sau însușiri, închid în paranteza, că numai aceste ghilimele universale, închid ghilimele, sunt cu adevărat realități, în paranteză realia, închid paranteza, au fost numiți ghilimele realiști, închid ghilimele, vezi, note 1. Citesc note 1. Problema a universalilor, în închid ghilimele adusă acum în discuție nu era nouă. Întrebarea dacă genurile și speciile în paranteză conceptele ghilimele universale închid ghilimele închid paranteza au o adevărată realitate în sine sau sunt doar niște producții mentale abstractive și a fost formulată mai întâi de Porfirios în paranteză care însă s-a abținut de a-i da un răspuns închid paranteza și reluată de Biotius în comentarul său la Isagoga care însă formula o soluție de compromis într-un mod insuficient de clar. Încheiat, notă 1. Soluția, ghilimele nominalistă, închid ghilimele a problemei universalilor, a fost susținută de Roslin din Compien. Se scrie că o m p i e cu accent ascuțit g -n -e, în paranteză, circa 1050, circa 1120, închid paranteza, care l-a avut ca și Paul pe Abelard. Soluția, ghilimele realistă, închid ghilimele, a fost reprezentată de Guillaume de Champa, scrie a m p e a -U x în paranteză, 1070-1121, închid paranteza, profesor la școala Catedralei din Paris, în paranteză, apoi episcop de Chalon-sur-Marne, închid paranteză, unde i-a fost elev, iar mai târziu adversar, același Abelard. În paranteză, celălalt notoriu reprezentant al realismului a fost Anselm de Canterbury, închid paranteza. Nu s-au păstrat nici scrierile lui Roslin, nici tratatele de dialectică ale lui Ghilom, ideile, tezele, argumentările lor ne sunt cunoscute indirect din textele adversarilor lor Anselm și Abelard. Vezi note 1. Citesc note 1. Alte soluții propuse în cadrul ghilimele disputei universalilor închid ghilimele au fost conceptualismul în paranteză, termen legat de teoria lui Abelard, închid paranteza, care nega atât nominalismul cât și realismul și terminismul reprezentând poziția lui Ocam și care în esență a fost poziția nominalistă a școlasticii târzii. Încheiat notă 1. Ghilmele. Disputa universaliilor, închid Gilmele, care la început părea a fi o simplă chestiune de terminologie a logicii, fără o conexiune cu alte domenii, cu instituții, cu realități concrete, în realitate avea, prin implicațiile ei logice, o considerabilă importanță practică. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Referindu-se la dogma biblică a ghilimele păcatului originar, închid ghilimele, teza realistă aducea o confirmare teoretică a doctrinei potrivit cărea păcatului lui Adam a corupt întreaga specie de ghilimele om, închid ghilimele, a cărei realitate era conținută în individul Adam, în timp ce teza nominalistă nega transmiterea păcatului la urmașii lui Adam, întrucât nu specia gilimele ghilimele om, închid ghilimele, constituie adevărata realitate, ci individul, în paranteză, în acest caz, Adam. Închid paranteza, încheiat not. 2. Când doctrina nominalistă se aplica lui Dumnezeu, trinitatea în accepția dogmei, una și indivizibilă, devenea scindată în trei persoane, în paranteză, întrucât potrivit soluției propuse de nominaliști, numai concretul, numai individualul este real, iar nu abstractul, conceptul, trinitatea, închid paranteza. Sau, continuă explicația C.H.H.Skins, ghilimele, când era aplicată bisericii, aceasta înceta de a fi o instituție divină cu o viață a ei proprie, în schimb devenea pur și simplu un mod convențional de a desemna întregul corp al creștinilor luați individual. Iar dacă era aplicată statului, atunci, în cine sau în ce rezidă într-o mai mare măsură autoritatea suverană, într-un complex politic sau în fiecare cetățean în parte. Închid ghilimele. Figură, pagina 51. Reprezintă o poză. Flatura meridională a domului din Florența, începută de Arnolfo di Cambio. În paranteză 1296, închid paranteza, cu magnifica cupolă opera lui Brunelleschi. Se scrie b -R u -N, n e l, -L s -C h i În paranteză 1434, închid paranteza, încheiat figură. Pierre Abelard Primele patru decenii ale secolului al XII-lea au fost dominate în câmpul filozofiei de personalitatea lui Pierre Abelard, în paranteză 1079-1142, închid paranteza. Inteligența sa scânteietoare, temperamentul său pasional, impulsiv, polemic, precum și caracterul său dificil, egoist, prezumțios și irascibil, pe de altă parte, forța sa de seducție personală, îndrăzneala ideilor și subtilitatea argumentării, exercitând o influență extraordinară asupra discipolilor care îl adorau și îl urmau peste tot. În fine viața sa particulară, vezi, nută 1, în centrul căreia au stat legăturile sale de dragoste pasională și nefericită pentru Heloiza, se scrie h -L -O -I -Z a cu binecunoscutele urmări atât de fatale, o viață tumultuoasă și dramatică povestită în patetica sa scriere autobiografică, Istoria Calamitatum Mearum. Toate acestea i-au creat acestui filozof dintre cei mai mari ai evului mediu o existență extrem de agitată și totodată o aureolă de mit. Citesc note 1. Decinzând dintr-o familie nobilă, destinat el însuși carierei armelor, dar pasionată de litere și de filozofie, a renunțat la moștenirea părintească, a studiat la Cartră și la Paris, după care a predat mulți ani dialectica și teologia la Melun, Corbeil și Paris, cu un succes de public nemai întâlnit, fapt care i-a atras invidii și nenumărați dușmani. În această epocă, în paranteză, avea 40 de ani, închid paranteza, se plasează dragostea sa pentru foarte tânăra Heloiza, în paranteză, 18 ani, închid paranteza, cu care a avut un copil, astrolab și cu care s-a căsătorit în secret. După oribila multilare suferită din răzbunarea tutorului Heloizei Abelard, s-a călugărit la mănăstirea Saint-Denis, în paranteză, Eloiza a intrat și ea în viața monahală, închid paranteza, apoi s-a retras într-o existență de anahoret, dar reclamat insistent de discipolii săi și-a reluat lecțiile, în paranteză, precum și activitatea redactării operelor, închid paranteza, cu un succes și mai răsunător. Fiind condamnat la instigația neîmpăcatului său dușman Bernard de Clervo de două concilii, în paranteză, din 1121 și 1141, închid paranteza, și vorind să se împace cu biserica, a apelat la papa Inocențiu al II-lea, care însă l-a condamnat la tăcere. Eloizacu, care a continuat să întrețină o corespondență rămasă faimoasă, i-a supraviețuit 22 de ani, a fost înmormântată alături de Abelard. În 1817, osemintele lor au fost transferate în cimitirul Per, se scrie p cu accent ascuțit r la Chez, se scrie lui a c h a i s -E, din Paris. Încheiat, notă 1. Un prestigiu intelectual sporit și de reputația pe care și-o va crea, în timpul vieții și în secolele următoare, de precursor al gândirii libere și al raționalismului filozofic modern, de campion împotriva intoleranței și obscurantismului, personificată de puternicul său adversar, Bernard de Clairvaux, Pierre, le venerablă, se scrie vuie cu accent ascuțit, nu cu accent ascuțit, râabăluie, ilustrul abate al mănăstirii Clanii, unde Abelard s-a retras până la sfârșitul vieții. Îl numea ghilimele Socrate al Franței, sublimul Platon al Occidentului, Aristotel al nostru, închid ghilimele. Discipul al renumitului magistru de dialectică și retorică Guillaume de Champs, s-a opus cu vehemență încă din acei ani realismului profesat de acesta, totodată combătându și pe profesorul său de teologie, Anselm de Canterbury, susținând doctrina nominalistă a lui Roslin. La 23 de ani va deschide o școală proprie la Melun, apoi la Paris, unde va ține și Catedra de Filozofie la școala Catedralei Notre-Dame, iar între 1135-1140 la școala mănăstirii Sainte-Genevieve unde i-a avut discipoli sau doar audienți pe John din Salzburg și Arnaldo da Brescia, viitor episcop ca Pietro Lombardo și Otto din Freising, precum și viitori papi ca Celestin al doilea și Celestin al III-lea.